har varit mycket prat om Panama och Panama-dokumenten de sista dagarna. Jag ska läsa en text som vi använder på vår skola nu där vi pratar om det här. Hoppas du förstår lite mer om allt som har hänt med Panama. Panama-dokumenten. Vad har hänt? Jo, för lite mer än ett år sedan skickade en okänd person 11,5 miljoner dokument till två journalister i Tyskland. Dokument är detsamma som viktiga papper. De två journalisterna behövde hjälp att läsa så många papper. De frågade 400 andra journalister från 80 länder. I mer än ett helt år jobbade alla hårt med att läsa alla papper och ingen berättade något. Alla kunde hålla tyst trots att det var lång tid. Detta var alltså inte bara journalistarbete i Sverige utan detta var internationellt alltså i hela världen. Och journalister det är alltså de som jobbar med att skriva nyheter på tidningar. Vad fick journalisterna veta? Nu i tisdags, den 5 april 2016, berättade alla journalisterna om de hemliga papperna i sina länder. Papperna kom från en firma som heter Mossack Fonseca. Den firman, bolag, firma, business, den firman finns i Panama. Ett litet land i Mellanamerika. Mellan Sydamerika och Nordamerika. Om man har en firma i Panama kan firmans pengar vara hemliga. Man behöver inte visa bankkontot. Då behöver man inte betala skatt. Panama är ett skatteparadis. Paradis betyder en underbar plats. Skatteparadis, en underbar plats för när man inte vill betala skatt. Det finns 21 skatteparadis i hela världen. Innan var Schweiz ett skatteparadis. Men nu visar bankarna i Schweiz vilka bankkontor som finns. företag. Papperna visade att många rika som inte vill betala skatt i sitt land startar ett företag, en firma, hos Mossack von Seca. Man, företagen, firman, företagen finns bara på låtsas, inte på riktigt. Man har inget kontor, inget hus, inga anställda i Panama. Man har bara en brevlåda, en postbox. Då kallas det ett brevlådeföretag. Skattesmitare, skatteflykt. Sedan skickar man alla sina miljoner kronor till företaget och låtsas att det är företaget, firman, som har tjänat alla pengarna. De som samlar in skatterna i Sverige, Skatteverket, kan inte hitta pengarna för bankerna i Panama vill inte berätta. Skatteverket, har ingen insyn i företagen. Kan inte se in i företagen. Kan inte se pengarna i företagen. De vill undvika. Förlåt, personerna som gör så här kallas för skattesmitare. De smiter från skatten. De springer ifrån skatten. De vill undvika skatt. Det kan också kallas skatteflykt. De flyr, men inte från krig, utan från skatterna. I papperna från Panama finns 214 488 sådana företag som smiter från skatten. Ibland kallas det skatteplanering. Man planerar. Så att man inte ska betala skatt. Hemma i Sverige säger de rika människorna att de tjänar noll kronor. De nolltaxerar. Skatt på engelska heter taxes. Nolltaxerar. Men vem äger alla företagen i Panama? Det är olika. Men en enda kvinna i Panama äger 11 000 företag. Det står så på företagens papper. Men hon äger dem inte på riktigt. Det kallas att hon är målvakt. Precis som en målvakt i fotboll. Hon tar emot alla företag. Målvakten i fotboll tar emot alla bollarna. Hon. Målvakten tar emot alla företag. Hon får betalt för att skriva att hon äger företagen. På bilden visar en journalist ett långt papper med alla hennes företag. Vilka rika människor finns på listan över skatteflyktingar? Jo, det är statsministrar, Höga politiker, kungligheter, sportstjärnor och andra kända personer. Men också riktigt fula knarksmugglare, stora brottslingar och maffian. Här är några namn. Vänner till Putin i Ryssland. Saudiarabiens kung Sulaiman fotbollsspelaren Lionel Messi, Islands statsminister, Hosni Mubarak's son, före statsministern i Irak, Ayad Alawi, premiärministern i Storbritannien, alltså i England, syster till före kungen i Spanien, Och släktingar till vår kung Karl den 16 Gustav. Det finns fler kända. Paul McCartney som sjöng i The Beatles. Fotbollsspelaren i Chelsea William Borg da Silva, eller Borges da Silva. Och många släktingar till engelska drottningen Fanns det något annat än rika människor som man kunde läsa om i papperna? Ja, man kunde se vilka banker som hade hjälpt människorna att göra företagen. I Sverige var det Handelsbanken och Swedbank, men allra mest Nordea. Nordeas namn fanns med på 11 000 papp. Det är mycket dåligt eftersom svenska staten äger en del av Nordea. Du och jag alltså, vi alla, är en del av svenska staten. Det är alltså våra pengar som Nordea hjälper till att gömma. Varför blir människor arga på skattesmitarna? Jo, För den skatten som de inte betalar gör att sjukhus, skolor, socialen och annat får för lite pengar. Skatten som inte har betalts in till Sverige är många miljarder. En miljard är tusen miljoner. Är alltså många, många, många tusentals miljoner. Man tror att 400 svenskar finns med på listan. Man tror att det är lika mycket pengar som alla skolelever i trean, fyran, femman och sexan kostar i hela Sverige. Lika mycket som 120 000 undersköterskor kostar på ett år. På Island blev alla människor så arga på sin statsminister att han fick sluta sitt jobb i torsdags sjunde i fjärde. Två dagar efter att Islands människor fick reda på det. Torsdagen den skärde, sjunde i fjärde avgick han. Slutade han. Avgick. Slutade. Vad ska de göra nu? Panamas president har lovat att hjälpa alla länder att undersöka företagen. Panamas Skatteverk ska arbeta tillsammans med Skatteverket i Sverige. Och alla andra skatteverk också i alla länder. Många rika människor kommer att få betala mycket i skatt. Kanske de får fängelse. Ja, vi får höra framåt. Det kommer på nyheterna nästan varje dag. Några saker om Panama. Panama ligger alltså i Mellanamerika. Panama är mest känt för att man har grävt en kanal Genom landet för att båtar ska kunna komma från Atlanten till Stilla havet. Det stora havet öster om Panama heter Atlanten. Det är det havet som, som går ända fram till Europa. Och det stora havet väster om Panama heter Stilla havet. Det är det stora, stora havet som går ända fram till Kina. Så grävde man en kanal rakt igenom landet. Det är inte så många kilometer. Så kan båtarna åka där. Så kommer de lätt över till nästa stora hav. Det var allt om Panama-dokumenten just nu. Tack och hej!